Þegar hátíð fyrir hönd, búamenn sig undir hana hver á sína vísu. Það getur gerst á margan máta. Benedikt hafði sinn hátt á því sem öðru. Hann var sá að í byrjun jólaföstu, helst á sjálfan aðventusunudaga veður að lefði, lagðan upp með rýflegt nesti, sokkaplög til skiptanna, tvenna eða þrenna nýgerða leðurskó, prímus, olíubrúsa og glasa vínanda í málsínum. Ferðinni heitið á fjarlægar fjallarslóðir Þar sem um þetta leið til ársvar ekki annað kveikt á ferli en harðgerðustu ránfuglar, revir og einstöku eftirlegu kindur sem leitarmönnum hafði sést yfir í síðustu göngu og nú ráfuðu milli snaðpanna í reyðuleysi. Það voru þessar flokkukindur sem hann var á höttunum eftir. Þær skildu ógjarnar kroknað og horfalla á heiðum uppi af þeirri einni ástæðu að engin nendi eða treysti sér til að leita þeirra og bjarga þeim til byggða Einnig þetta voru lífverur, skepnur, gættar holdi og blóði og það hafði ægslast svo að hann bara eins konar ábyrð á þeim. Það sem fyrir honum vakti var einfaldlega að finna þær og koma þeim heil og höldnundir þak, áður en hátíðin mikla færðist yfir frónið kalda og kringlu heims og fyllti friði og velþóknun hýið þeirra manna sem hafa ekki leið á liði sínu en lagt sig alla fram. Á þessum aðvendugöngum sínum var Benedikt ávalt eitt síns liðs. Eða hvað, mannafyldt hafði hann að minsta kosti enga. En í för með honum var þó alla jafna hundurinn og oftar en hitt einnig fóristu söðurinn. Þegar þessi saga gerðist hétt hundurinn Leo og var að fyrir Benedikt sagði mestu myndar páfi. Söðurinn hafði sökum harðfengi sinnar hlóti nafnið Eitill. Þessir 3 höfðum ára bil óaðskiljan leygir þegar umvarar ræða leifangraf slíku þagi og þekttu nú orði hver annann út í æsar með þem djúprætta kunnugleik sem líklega tekst aðeins milli fjarskiðdra dýrategunda þar sem engin skugga veginn sjálfsværu eigin blóði eigin óskum eða físnum villur um né veldur myrkvun raunar voru félagarnir 4 að tölu en gæðingur ein faxi var of leggja grannur og skrokkþungur til að vaða lausamjöllina sem einkom framan af vetri hætti til að hlaðast í skafla og auk þess naumast færum man standast vos og erviði dögum saman við þann skornaskamt sem hinir þrír gátu komist af með Benedict og Leo höfðu skilist við með sorg og sökgnuði þótt varla væru meira en vikharaði Eitill tók hlutskifti á því tægi sem öðru með meira jafnaða geði. Þarna var nú þessi þrenning á ferli, fannkvítan vetradaginn. Fremstur leo með tungubrótnin lavandi listileg út úr hægra kjáttvíkinu þrátt fyrir nefjuna. Næstur ánum eitill, hóglindur að vanda, aftastur Benedikt með skíðin í eftir dragi. Snjólajið hér í byggðum niðri var oflétt og lausti í sér til að bera upp í skýðamann. Hann átti ekki annars úrkosti enn vaða mjöllina. Anna veifið naut hann yfir þúfur eða steina, úff og svegi. Þvælings ófærða tarna, eina hugkunin að það hefði geta verið verra. Leo hafði mörga sinna svo sem hundar hátur, leka á allsot í. Aðra stundin að réðan sér ekki fyrir kæti, gati ekki að sér gert að gefa gleði sinni lausan taumin, tók undir sig stökk svo mjöllin þyrlaðist um og framann í Benedikt, fladraði upp um hann, heimtaði rós og gælur. Já, þú ert mesti myndar, Pávi, fullvið saði Benedikt hann um. Lofsamlegri orð áttan ekki til égusinni. Þeir voru læðir af stað fyrsta spölin inn að botni bænum þar sem byggðina þrítur og fjallin taka við. Höfðu daginn framundan og fóru sér að engu ótt, röktu tróðningana bæja í milli, stöldruðu við, helsuðu upp á fólk og hunda, en Benedikt afþakkaði með virktum kaffibólla, ekki núna vildi ógjarnar verða á send fyrir, en þá í staðinn mjólkursópa og þeir allir þrýr. Æi ofan í æi var Benedikt að svara spurningum um veðurúllítið. Fólk spurði bara, varaði snýstni og raksbár, en hverju meinum er frálsta spyrja? Fyrir komað menn bættu við eftir á að hvað ég vildi sagt hafa, leo er áreinanlega rathvís, það er bóti máli, þótt aldrei nema skikki og að skella á bílur. Menn sögðu þetta í gamni og liftu vart sjónum frá jörðu, voru síður en svo að gláp á skíafarið, þrútið og þungbúið. Það mætti segja mér að hann rataði rakkins á Arna. Rattvísir eru við allir þrýr, létt Benedikt sér að um fara léttur í svörum og laukur mjólkurskálinni. Ástarþækkir. Af þér og eitli ólöstu, myndi ég nú treysta legu best, sagði bóndi og skraf sem snogvast inn, sótti góðbytt að handa seppa að glefs í. Benedikt gatt þess ekki að legu var í mesti myndarpávi, en kinkaði til hans kolli, Hann skildi hafa sína hendisemi. Eitli var hygglað húfufylli af illmandi töðu. Að svo búnu kvandi Benedikt og þrenningin hjælt leiðarsinnar. Farið til kirkjum daginn hafði Benedikt ekki. Til þess var hann tími. Ættan að ná í náttstæð í nokkurn veginn tækatíð og geta fengi fulla kvíld, áður enn lagtir það stað eldsnemma, þann óra veg sem beðans af modni, var það taka daginn tímanlega. Að hann fór sér hægt og rólega fyrsta daginn var engum vegna eittils. Ekki þar fyrir eittill var ótröður og barna absitt með rendu hvað sem á gekk. Því meiri nöðsinn bar til að láta hann ekki ofreina sig upphafi langferðar. Benedikt átti því óhægt um vik að taka á sig krókinn til kirkjunnar. Enda er þetta rólands á aðventursunundag inn eftir sveitinni á við kirkjugöngu. Þar á ofan hafðan, áður en hann lagði af stað, tilt sér á rúmbríkin og litið við teksta dagsins Matteus 21 um innræð Jesu í Jerusalem. En klukknarljóminn, sálmasöngin í litlu torfkirkjunni og hína innföldu tólkun gamla prestsins á guðspjallinu varð hann að gera sér í hugarlund, enda enginn frá gang hérna var nú á gangi í snjó, hvít til allra átta svo langt sem auga veigði rámullulegur vetrarhiminn heð evra, ísinn á stöðuvatninu miðsveitis, helaður eða þakkinn léttu snjólagi. Það búr aðeins lágu algígarnir er gegðust uppúrðvík hér og þar sem drógu af stakri snild fáeina svarta ringi miðstóra eins konar takkmyndir í takkmarkalausri snjóöðuninni. Værum dulspáaræða hvað bóðað hún? Ráðningin myndi vandfundin. Hver veitnum að þessir gígmunnar segðu eitthvað í þessa ótt, látum allt fenná og frjósa, látum vatn og steinefni storkna, loftið kólna og saldrast niður í hvítum hnáðrum er breyðast yfir fóldina sem brúðarlín, að ekki sér sagt náblæja. Látum andra dráttum verða þísi í vitum þér, vonina í brjóstið þér, blóðið í æðum þér, undir niðri lifir eldur falin. Velmætti vera þér segðu eitthvað því um líkt. En var þá ráning átunar fundin? Enda vel til að þér segði eitthvað allt annað. Af þessum dökku ringum undanteknum var að mista kosti allt hvitt eða gróm grátt einhverjum stöðu vatnið, glitt hvítur flötur, röfu laus eins og danskólf milli gígana. Hverjum varð að bjóða að fá sér snúning? Og sem væru hon alinn af þessari ofur birtu með hinum dökku baugum gíganna og einstökum hraundrangi er gnævði líkastur nátttröllu uppur auðninni hér og þar var yfir fjallasveitinni þenna sunnudag sérstök hátíð. Er neitmanni við hjarta ómælanleg hvít helgi umlukti þráðbeinann hvildardagsareik strókanna er stigi upp af hinum dreifdu bílum lágreistum eða fendtum að hálfu í kaf. Kirð með öllu óskiljanleg og þunguð fyrir heitum. Aðvenda. Aðvenda. Benedikt tók sér orðið í munn af stakri varfærinni þetta mikla hljóðláta orð. Furðulega annarlegt og þóm um leið innfjálgt. Sennilega það orð er snartan dýpra en öll önnur. Hverju það bjó yfir var honum að vísu alls ekki ljóst. Nema að það fól í að einhvers var í vand En eftirvænting á næsta leiti, undirbúningur einhvers betra, það fóru ekki á milli mála, eftir því sem árin færðu stífur hann var sem allt hans líf væru orðið einn aðvenda. Því hvað var lífans rétt á leitið? Hvað var líf mannsins á jörðinni ef ekki ófullkomin þjónusta sem helgaðist að byð eftir einhverju betra, eftirvænting, undirbúningi þeirri ákvörðun að láta gott af sér leiða? Þá voru þeir komnir að einum bænum menn þar sem rúmhelgin tók á móti þeim að venjulegri innan sveitaralúð en kaffi ástår þakkir ekki núna þeim láus sem sé ofurlítið á daginn var tekið að stitta en það var sama og þegið bóndi gáði til veður og dró ekki dula á það leyst sannast sagna ekki sem bestu útlitið en veðrinnu varð maður að taka eins og guður gefur það eða sú skoðun benedícts Bóndi vildi þá fyrir sitt leið til óskað þess að hann skilli á áður nátt að því. Slíkt hjalvar Benedikt síður en svo að Þú segir það, hnusaði Jónum. Æja, verður blessaður og sæll. Er nokkur nokkurt gagning þessum förnöytum þínum, spurði Bóndi, og þótti miður að sjá á bakmanni sem hann kannski sæ í síðasta sinn. Lest bálmanlega á þetta ferðaslangur hans, hafiði haft erfiðar drömmfarir, fan á sér Að frá þessum þremur stafaði raunablæi, það beðverða eitthvað andstætt framundan á næstunni, ef ekki annað verra. Er sauðurinn þér ekki engungu til travala. Getur þú treyst á þá, hann og kuttan? Það hefði ég haldið, ansæði Benedikt. Við höfum komist í hann áður, allir þrýr. Þannig má enginn tala vorlega stund að storka sjálfum höfuskeppnunum er oflátungsháttur og að hefna sín bónda varð orðfall og láðist að hefta förðerra. Þar narkaði þrenningi leiðarsinnar. Eftir varð efablandin maður harð óanægður með þá og sjálfan sig og allar hlut á himni og jörðu. Tugði tölu sína og sáða fjarlægjast. Fólk á þessu tægi var honum ráðgáta. Að leggja jafni líftórunni í sölutnar til þess eins að bjarga fáeinnum flökkur ollum sinnur hverja áttinni. Sjálfur á Benedikt aðeins fáar kindur og vantarenga. Benedikt fyrir sína parta var jáfn óglokkur á hinn forsjóla bónda. En hvað sem því leið held trenningin í áttina. Dagurinn var með ágætum, engum skildi takast af spillónum, fyrir taks ferðadagur og með eindæmum hátílegur. Það var á þessum degi fyrir árum og öldum að Jésús Kristur held innræði sína í Jerusalemborg. Væri vitneskjanum það manni efst í huga var engin vanda að finna fyrir því. Dagurinn hafði varðveitt svepa því úr fornnesku framan. Benedikt stóð atburðurinn ljóslifandi fyrir hugskottsjónum er Guðsson reyðin í hinn að dýrlegu sólglitrandi borg. Benedikt hafði sér myndavenni í Nýja testamentinu með múrumennar og skrautísum og Jésum rýðandi á asna sínum. Greinar þær sem fólkið skara af trjánum og kastaði fyrir fætur asnanum voru lögun líkastar frostrósum og rúðu. En Benedikt vissi að þar voru ekki kvítar, þær voru grænar með sjálfa sólar orkuna gemda í hálum gljáandi blöðum. Og í samri svipan ómuð orðu rytningarinnar að heita mátti heyranleg utan á um gemnum, eins og bylgjur ljósvakans hefðu gemt og ekki þyrt annað en leggja við hlustir. Sjá, konungurðin kemur til þín hógvær og rýðandi á östnufóla Afkvæmi ábyrðargrips. Hófær, vitanlega, Benedikt skildi það út hjá æsar. Hvernig gætt Guðssonur verið annað? Og ríðandi og fólaldi ábyrðargrips, því ekki er tlifandi nýð døtt er oflítilmótlegt til þjónustunnar, svo aumur er engin aðan hann helgist ekki af þjónustunni. Eða mikill. Jáfnel sjálfur svonur Guðs. Aðeins af þjónustunni. Og Benedikt finnst í sömu svipan að hann kannist við þennan litla asnafóla og við til gerðla hversu honum og hvernig Guðsvinni hafði verið innan brjósts á þeirri heilugu stund. Og um leið sá hann glöglega fyrir sér fólkið breyða sparifjöldsín á vegin og aðra heyrðan spyrja hver er hann þessi? Já, svo sannarlega, hver er hann þessi? Þegar þeir þekkti ekki Guðs heilagan svon. Hefði þeim tó verið ætland að berað kjensla á hann? Yfir dýft infallleikans á ásjónans ljómaði brós sem aðins brau á ángurværum skugga vegna þess að þeir ekki betur að auguð þeirra skildi vera svo glýjuð, spegið hérnað þeirra svo dökvaður. Og er þetta dapurlega brós leð fyrir hugskottsjónir Benedikts hýtnaðu honum í hamsi? Hversu blindir þeir hittu að hafa verið að standa augliti til augliti svo frelsaran og kannast ekki viðan? Hann sjálfur myndi hafa þekkt hann á augabragði. Um það var Benedikt ekki neinum vafa. Þa var löstmyndan af að gengið honum og hönd og hjálpa honum að reka rækmennin og sveikahrappana út úr helgidómnum og velta um kollborðum víkslaranna og dúfnamangaranna. Við þá tilhugsun losar Benedikt um skinnhúfuna þurkar sér um ennið. Það var ekki gangan sem hleyfti út hónum svitanum, það voru hinnar herska og hugsanir og þáttaka hans í reynsun musterisins. Hann er maður með einn dæmum friðsamur eðaðlisfæri. Það hefur aldrei kvarlað af honum að kost ekki síðan hann komst til við svo ára að beita aðra menn ofbeldi á neinu tægi. En orð frelsarans, hús mitt á vera bæna en þið gerið að, að ræningabæli, vöktum við að honum ákafa andúð og gremju. Að hugsa sér að bannsettur braskarinn í víkinni tæki sér til og settu upp útibú í gömlu torfkirkjunu þeirra. Þá hliti friðurinn að vera úti. Og með þessi orð frelsar hans fyrir eyrum sér fann hann seg reyðubúin til hvers sem vera skildi undir fóristu himnaherrans. Dúfnamangarar, ó ekki, braskarar yfirleitt. Hann hætti svo sem að kannast við þá. Best að hugsa sem allra minnst um þá. Og aftur þurkar hann sér um ennið. Þeir kaupa í þennar sem að þekkti af raun, þóttir væru viðsjálur og víkstspórin og ófá, kemur vonandi aldrei til þess að hann þyrt að beita þá hnúum og nefum. Óljú var í tilhugsun gætt hann vart ímyndað sér. Þarna arkaði Benedikt samsagt til eðarsinnar, unaðsendir og erðileikar sóttu til skiftis á í huga hans á meðan grá dagskímann smám saman sortnaði kringumann og fullt tungl kviknaði að baki skýjarróðans sem örskjaldan opnaði rifu svo að blikaði barði bleikan kvöldtíminn. Há var hugmyndir um sjálfansi gerði Benedikt sér ekki, hvernig hefna líka átt að gera það. Til að sjá var hann, nú er dagurinn sem óðast fjarað út, eins óskýr skuggi á flögtum fóldina og vafa samt hvort hugmyndir hans um sjálfansi voru ekki jafnil ennþá ógreinilegri og máðari. Hann var vinnum aður á bóndabæju og hafði verið frá unga aldri, það var alltaf sumt. Eða ef nánar var að aðgætt, vinnumaður mestan hluta ársins, annars hálfgildings húsmaður. Það var ég einu öllu eitt hvað hálfgildings og lítilmótlegt við hann. Hálfgóður, hálfslæmur, að hálfu maður að hálfu skepna. Þannig var það og ekki öruvísi ef satt skildi segja. Á sumrin vann hann fyrir kaupi og bónda en var ársmaður í aðra röndina því að veturnar hirtan fjá á beitarhúsum gegn fæði og einhverju af fataplöggum að einn stuttan tíma vor og haust þar á meðal þá daga sem fór í fjallaferðir án sá jólaföstunni var hann algjállega sin eigin húsbóndi í ofan og lag áttan reindar úti hús fjárhús hestús og hlöðu undir sem saman sló á leigu engjum og sunnudögum eldsnæmma og eftir messu allt á liti voran þannegi í góðu gengi anta bara óbreyttur alþýðumadur og annara hjú og einskis annars vantarann ég kæri sögum að verða. Ekki einu sinni himnaríki, ekki nú orðið. Þeir tímar er um garðgengnir. Þeir dagar og nættur er nátti sér að drauma um hamingi og hóglífi þessa heims og annars um garðgengnir og guðisílóf. Aldrei nema þá hafði honum fundist að vera ófrjáls. Þegar frá leið hafði honum virstan nokkru nær því að vera maður. Vist varan hann orðin maður. Það er ekki af hann skafið. Nemma ef vera skildi að einnig það væri fordild og öfug snúið yfirlæti. Hvað sem því leið var hann nú maður komin á evra aldur, 54 ára, svo það var ósenilegt að hann rataði á fleiri revilstegu hér eftir. 54 ára. Og það var í 27. skipti að hann lagði upp í ferð. Hann veit að upp á sína tíu fingur hefur fylst með tölunni ár frá ári 27. skiptið. 27 ára gamall hófan þessar göngur sínar. 27 sinnum hefur hann arkað þér bæ frá bæ á sveitarenda oftast nær á sjálfan aðvendusunudaginn eins og í dag. Og já, tíminn líður, 27 ára. Sjóð djúft var á draumunum þeim, draumunum þeim, sem enginn við sumnema hann og Guð almáttugur og örafinn sem hann háróma hafði trúað fyrir þeim í sálvarangist sinni. Þegar á fyrstu göngunni hafði hann skilið á eftir þarna uppi, milli fjallanna. Þar voru þeir tryggilega gemdir. Eða skjöplaðist honum um það. Voru þeir á sveimi í fásinu örafanna eins og útlægir andar, vofur sem lifa sínu flöktandi og afskremda lífi í snjó, og veðruðu grjóti. Voru það þeir sem hann var á hötturum eftir á hverju meinst vetri? Kortir þeir væri ekki ennordnir orðmagna? Hvort urðinn hefði gleift þá? Ó nei, óra á fýtægi var honum alls fjarri að alla með sér. Svo umlega var sem betur fór ekki á stattumann.